hakit, të caktum si pas e, shëriatit duke vazhdu masi folim për hakun e Allah subhanu wa ta'ala edhe hakun e pengamerit sallallahu alaihi wa sallem sante vazhdojmë me hakun e sahabëve shokve të pengamerit sallallahu alaihi wa sallem dhe rabi Allahu anhum e gjmein gjithashtu edhe tema për sahabët as them e rëndësishëm e rëndësishme sepse ata janë transmetuesit e fesë ata janë ata që kanë luftuar për ta mbrojtë këtë fe edhe kanë luftuar për ta përhapë dhe për ta përforcuar ata janë që kanë sakrifikuar çdo gjë në rrugën e Allahut subhanehullah te ala duke mos e kursy as pasurinë e vet as familjen e vet po asë edhe vetë vetën e vetë, dhe më thënë asë jetën e vetë, vetëm përtu përhap kjo feja, vetëm përtu përhap feja e Allahut sëbhanehu e të ala, dhe ky ka qenë qëlimi i tyre i vetëm, duke mos logaritë asë gjë tjetër. Edhe gjithashtu, më, e, dhe më thënë, Me ufol edhe me udit haku i sahabeve Ashtë pies e haku të ndaj pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem Në më thënë është pies e realizimit të haku të ndaj pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem Sepse ata janë konë shok, shok të ti Edhe janë konë përkrasit e ti Dhe shëqyruesit e ti gjatë jetës Si dhe të asëqyrojmë ma vonë Në fjallën e Abdullah ibn Mesudit Radiallahu anhu Ata Sahabët Do thëtë na e kemi hak Me i livdu Me i përmen edhe me të regu Jetën e tyre dhe Mirësit e tyre, vlerat e tyre Sepse ato I ka përmen Dhe i ka të regu thënë, I ka të regu vlerat dhe mirësit e tyre Allahu subhanahu wa ta'ala Kryuesi i jonë dhe kryuasi i gjithë njerëzimit si dhe kryuasi i sahabeve dhe thoti ka përmend e, vlerat e tyre jo vetëm në Kur'an në librin që ka shpal Muhamedit s.a.a. dhe i cili është shpal gjatë jetës dhe gjatë prezencis së sahabeve mirë po vlerën e tyre Allahu e ka përmend edhe në librat e më pashëm edhe në librat e popujve të tjerë dhe at na ka treguar edhe ne Kur'an si ka thon Allahu ilarsum Muhammadun rasulullah do me thon Muhamedi jasht i dërguami Allahit walladhina ma'hu ashidda'u ala al-kuffari rahma'u baina hum kurse ata qi an me te do me thon sahabet shoqëruesit e tij jan te ashpër ose te vrazt ndaj mosbesimtarve dhe jan te mëshirshëm mes vetit Të rahom rukuan sujdan ibdagun fadlan min allah wiridwana ata isha gjithmonë në ruku dhe në seccde duke kërku duke kërku mirësinë e allahut dhe duke kërku knacsin e tij simahum fi wujuhim min athar is-sujud shenjat i kanë fytyr prej gjurmëve të seccdes dhe alike mathaluhum fi tora do të thënë ky është shembul i tyre në Taurat Dëmë thënë që është përmen në Taurat U e me thëlluhum fil ingjil Edhe shembul i tyre gjithashtu që është përmen në ingjil Ke zara in Akhra gjashat ahu Fe azar ahu Fe staghle dha festewa ala suki Sikur një bim Qëmbjelet mbjel, që Dhe pastaj Nëndjer farën Ose nëndjer Dëmë thënë del prej toke pastaj forcohet, pastaj drejtohet në ë në trupin e vet. Ju i du zra'a, edhe kjo ju pëlqen aty në që mbjellin, domethën ata që punojnë tokën, që, që imbjelin, imbjelin faren, imbjelin bimt, thën, e përgatitin tokën edhe i mbjellin, e mbjellin farën, i mbjellin bimën, domethën kur e shohin bimën duke u rrit, duke u forcu, dhe kur t'i jape frytet e veta, do thot ata gzohen edhe ju pëlqen ajo. Ky është shembull, domethën për sahabët se si janë zhvillu, si kanë hyj domethën fenë Allahut dhe si janë forcu, dhe si e kanë drejtuar shpinën e tyre, domethën e kanë drejtu kurrizin me fenë Allahut, me akiden e drejtë dhe mendim të kësaj feje. Li yghidha bihumul kufar. Edhe kjo çështje është që i shtecën ose i mlefos mos besimtar. Wa'ad Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Do thot Allahu u ka premtu atyre, do thë atyre të cilve kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira nga mes i sahabeve, ë atyre u ka premtu falje edhe shpërblim të madh. Do thon të gjithë sahabeve Allahu u ka premtu falje dhe shpërblim të madh për veprat që i kanë banë, dhe më thënë për meritat që i kanë e, në kitë fe edhe për sakrificën dhe për mundin që i kanë dhonë për kitë fe dhe thëtë Allahu i lartësum i ka përshkrujt sahabet edhe në librat e tjirë librat më parëshëm që i ka që ua ka shpad popuive të tjirë dhe ka tregu se ata i kanë këto cilësi dhe më thënë që janë të ashpër ndaj mosbësimtarve dhe kjo është çështje e kërkuar, do të thonë ata që e kundërshtojnë Allahun, që nuk e besojnë Allahun, që kundërshtojnë fenë e Tij, edhe besimin Të, edhe që janë pengesë për përhapjen e fesë së drejtë, që bëhen pengesë për përhapjen e tauhidit, do të thonë ajo që kërkohet është ashpërsia dhe jo dobësia ndaj tyre. Si ka thënë Allahu el-Ar-Rahman Ja, Ejohen Nebiyu, jahidi l-kuffara vë l-munafiqina, waglubh alihim. Dhum thënë o, profet, o pengë amër, luftojë mos besimtarë dhe hipokritët, dyftyrësit, ose munafikët. Waglubh alihim dhum thënë dhe të rego vrajtsin dajtyre. Wa më ahum jahenem dhe <tune> vendi tyre dhum thënë i kuffarëve, i mos besimtarëve dhe munafikëve, është në gjëhennem, webi, selmesir edhe vend i keqë është aji. Kurse në anëm tjetër, Allah i ka përshkrujt sahabet se janë të mëshirëshem me zveti. Dëmë thënë janë të mëshirëshem me besimtartë edhe të butë me njeri tjetërin. Përveç kësaj, Allah i ka përshkrujt se ata janë njerës që bëjnë shumë i badetë që gjithmon shihën, si ka thënë të rahëm, rukë ka në sugjëden, të më thënë ishe në ruku dhe sejtë, gjithmon të më thënë duke falë namaz, dhe të kjo është një livdat për sahabet, të cilën Allahu u e ka të regu edhe popujve të tjerë, se bojnë shumë namaz, edhe falën, duke e kërku mirësinë Allahu, dhe duke e kërku që taknaqinë Allahu në lartësumë. Dhe prej këti i badeti, dhe më thënë, kjo i badet vërejhet edhe në fytyrat e tyre, dhe më thënë që fytyrat e tyre shëndritin me nurin e i badetit edhe për ulljes ndaj Allahut, s'i qka thënë, si me hum fi vëgjuhihim min etheris su gjud, dhe thët, shenjat e tyre shihen në fytyrat e tyre, shenjat e, ju shihen në fytyra prej gjurmeve të seqdes, dhe më thënë, të i badetit. Dhe thët, kjo është për shkrimi që e ka ba Allahu në librat e tjerë edhe që e ka të regu në Kur'an. Prej sahabe vetë, më thënë, Allahu ka lëvdu sumë veprat të tyre, si që është e, hijreti dhe lufta që e ka në bë me pengamerin sallallahu aleyhi vësallem, duke i përmenë gjithmona ta që i ka në bë hijret të partë, si ka thënë Allahu, «Vëllëdhine amenu, vë hajaru, vë wa gjahedu, fise bilillah, duhet të ata të cilët kanë besu, kanë ba hijret, edhe kanë ba luft në rrugën e Allahut, si dhe ata të cilët kan, e kanë strehu, duhet të për nga merin sallallahu a nësëllim, dhe e kanë dihmu, ula i ke humu l'minu në haqqa, ata janë besimtarët e vërtet. Duhet të ata të cilët kanë besu, si kur muhajgjiret edhe ensaret, dhe kanë luftu, bashkë me për nga merin sallallahu a nësëllim, si muhajgjiret edhe ensaret, dhe e kanë mbrojt, e kanë strehu pengaherin sallallahu alejhi dhe sellem. Do thon kët çështi e kanë bëu edhe muhammed xhiret, por e kanë bëu edhe ensarët. U nesaru edhe kanë ndihmu. Do thot në të gjitha këto cilësi janë të përbashkëta, mirë po muhammed xhiret ë dallohen me një çështi tjetër se atave kanë bën hijret me pengaherin sallallahu alejhi dhe sellem. Do thot ata kanë lënë kanë lënë gjithçka. Ë kanë lënë kët jetën të dyra edhe kanë shku bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem dhe kanë bërë hijret. Do të thonë ka pas prej sahabeve që në Mekë kanë qenë prej tregtarëve më të pasur, edhe e kanë lënë gjithë pasurinë dhe kanë sku, kanë bërë hijret, kanë shkuën në Medinë dhe janë bërë prej fugarave më të mëdhenj. Do thotë këtë kanë bërë për ta ndihmuar pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem dhe për ta përkrah fenë e Allahut subhanuhu ve teala. Prandaj ata që kanë që kanë qenë të parë, domethënë me hijret edhe me besim, e kështu me rad, ata kanë vlerën e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu gjithmonë në ajete ku i përmend sahabët, i përmend të parë muhaxhirët e pastaj edhe ansarët, duke i treguar vlerat e të dy grupeve, domethënë vlerat e mëdha. Siç ka thënë Allahu në ajetin tjetër, domethënë surën Teube, thotë والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ده thot te parët që kanë nxitu domethan në në hyrjen islam te parët që kanë nxitu prej muhaxhirve dhe ansarve pra edhe këtu e përmend në fillim muhaxhirët edhe ansarët si dhe ata të cilët i kanë pasu në mënyrën më të mirë Ata do të thëtë Allahu është i knaqur me ta Dhe ata do të jenë të knaqur me Allahun Do të thëtë knacin edhe shpërblimin që i ka përmendë Allahu Për muhajgjiret edhe ensaret nuk ka, ka caktun dhe një kusht Dëmë thënë muhajgjireve dhe ensarve Pra të gjithë sahabeve Allahu ju ka garantu shpërblim për asë një kusht Kurse të tjertë që vinë pas tyre I ka ba me kusht që ti pasojnë sahabet në mënyrën më të mirë. Si ka thën, pra, ë pasi përmend këto, thot e, asabikun el-awwalun min el-muhaxhirina ve el-ansar, do thot të parët që kanë nxituar në në islam prej muhaxhirve ve ve ansarve, ve el-ladhina tebeuhum bi ihsan, edhe ata të cilët e ndjekin pra rrugën e tyre në mënyrën më të mirë. Radi Allahu anhum ve radu an, do thot Allahu as të kënaqur ndaj tyre, edhe ata janë të kënaqur me Allahun wa e addelehun gjennatin të gjëri tahte hëllë nëharu, khali di në fiha, edhe për ata ka pregadit gjennete, në për të cilat rjedhin lumenjë, ku do t'jen përgjithmon, khali di në fiha ebeda, dhe thot do t'jen përgjithmon pa vdekje, dhe lik e lëfëzul adhim, kjo është fitoria e madhe. Dhe thot Allahu e ka garantu kitë fitore madhështore, hyrjen në gjennetet e Allahut e, për, sahabet për muhaxhirët dhe ansarët, si dhe për ata të që ndjekin rrugën e sahabeve në mënyrën më të mirë. Këta, këto i ka thon Allahu, i cili është i gjithëdijshëm, do të thonë as ja nuk i fsehet Allahut për asaj që ka ndodhur ose për asaj që do të ndodhë edhe Allahu e ka dit se do të ketë disa probleme që ka ndodh në historinë islame, që ka ndodh disa mosmarveshje me sahabeve me gjithat Allahu ka than se ja ka garantu këtë fitore pra ndaj në duhet me dit vlerën e sahabeve edhe pozitën e tyre edhe me dit se nuk duhet me hi në atë tem për, për me folë, dëmë thënë, diçka e, që pakëson respektin ton ndaj tyre Edhe Allahu ka të regu se Allahu, se aj, subhanahu wa ta'ala, ua ka falë mëkatet, edhe të cilat do t'i bajnë e, më thonë, sepse, dëmë thënë Allahu është i gjithdishëm. Ka thënë, le qëtë tabë Allahu alen nebij, dhe thëtë Allahu ja ka pranu pëndimin, ose ja ka falë mëkatet për nga merit. Wel muhajirin e wel ensar, edhe muhajirve dhe ensarve tëdhin e ndjekuhet në saat e ushrës do të thon ka ndonjë shkak pse Allahu e, ja ka dhënë gjithë këtë mirësi të madhe sahabeve se thot do të thot atyre të cilëve e kanë e kanë ndjek pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem në momentin e vështirësisë do të thon në ato momente ku ka qenë më vështirë për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem kanë qenë muhaxhirët dhe ansarët që kanë qenë ndihmësit dhe përkrasit e tij dhe në momente të madhështira sigur e, sigur ka pa Ebu Talha el Ansari radhi Allahu anhu i cili ka qenë prej shigjetarve ma më të dalum edhe kur kanë pa një shigjet ose një shtiz i kanë thonë jep janë i Ebu Talhas sepse ajë dhe më thonë ka qenë shigjetar shumë i shkart e, në luftën e Uhudit ajë i kanë netë për para për nga merit sallallahu a.sallem edhe është mundu me mbrojt për gjitha shigjetave dhe dhe më thënë sulmeve të mëzbesimtarve dhe kur ka dasht për nga merit sallallahu a.sallem me këshir dhe më thënë me shiku se që ka ndodhë në fushbetej a i ka thonë ebu talha i ka thonë latu shrifja rësullallahu a.sallallahu dhe më thënë mësë ngrej kokur nëse mësë mësë mundotë qikosh se ka thënë Jusibu ke Jusibu ke ba dhune blil kaumi, du më thënë se most, most roken e, mos të roke ndë një shigjet e këty në mosbesimtarve dhe ka thënë nahri du në nahrik se une ve qafën time për para qafës tane, du më thënë e, du të më roke të mbin në qafën time, jo në qafën të ande, du të thëtë ata kanë qenë në momente të vështirësis me pëngamerin sallallahu ene sallem, prandaj Allahu ja ka dhënë këto mirësi të mdha, si ka thënë, e levinët të beuhu fi sa'at il usra, dhe thëtë ata të cilët e kanë pasu, edhe e kanë djekë, dhe më thënë edhe e kanë brojtë, edhe nuk janë da prej ti në qastet e vështirësis, min bërdi ma këde jezigu kulubu, farik i min hum, dhe më thënë në ato momente që E, ka qenë afer që me dështu disa zemrat tyre dëmë thonë, aqë vështirësi të më dha edhe aqë e, do të të ngushtime kanë dje që zemra është të dobet dëmë thonë, disa momente e, sas ka dëvju mirë pa Allahu nuk kale ju pas të e thotë, thumë me tabe alejhim kurse Allahu u a ka pranu të u bëndë, dëmë thonë, u a ka falë inë në hubihim, ra u thurrahim se Allahu nda i tyre është i budhë dhe më shiruës. Pra ndaj, Allahu subhanahu wa ta'ala pra për themi prapë se i përmend sahabët vetëm me levdata dhe me të mira. Edhe përmend se dë thët atyre Allahu jakadhan të mirat shpërblimin edhe faljen e mëkateve pa asnjë kust, kurse eh për tatier të vin pastyre kanë një kusht siç përmendet edhe në këtë ajete ku thot Allahu lil fuqara al muhajirin alladhina u xherju min diyarehim wa amwalihim do thot për fuqarat për për prej të varfrit për muhaxhirve të cilët u nxorrën prej shtëpive dhe pasurive të tyre yeb taguna fadlen min Allahi wa ridwana do thot duke kërku Mirësit e Allahut dhe knatësin e ti Pra, pse kanë dalë prej mëkës Prej pasurive që i kanë pas Prej shtëpive, prej familjeve Kanë dalë vetëm duke e kërku Knatësin e Allahut Edhe vetëm duke e kërku të mirat e Allahut Vë janë surun Allahe va rasule Edhe e kanë dihmu Allahun dhe të dërguarin e ti Ula i ke humus sadikun Ata janë të sinqertit Dëmë thana e, dhe kjo është një pastrim edhe një garanc prej Allahut subhanahu wa taala prej krijuesit të tyre se ata janë sinqertit dhe të pastërit. Walladhina tabawu ad-dara wal iman min qablhim yuhibbun man hajar ilaihim do të thotë edhe ata cilë të cilët e lëshuan shtëpinë shtëpinë e tyre edhe e forcuan imanin e imani tyre Ju hibbune me në hajgjara i lehim, edhe ata i kanë dasht këta të cilët kanë bëhi gjret, du më thënë janë shpërngull të këta. Dhe thotë edhe në sarët të cilët kanë qenë me dine, që gjithashtu edhe ata në një mënyr kanë bëhi gjret, du më thënë janë largu prej pasurive të tyre edhe shtëpive të tyre, duke i pranu besimtar tjerë që kanë ardhë prej mekkës. Edhe thotë ju hibbune me në hajgjara i lehim, du më thënë ata i kanë dasht, këta muhajgjiret që i kanë ardhë prej mekes. Vëlaj e gjithu në fisudurihim hajgjëtën, mimma u tu, edhe nuk kanë pasë diçkan zemër, dhe më thanë me, me, me shiku pasurin e tyre që mos t'ju hargjohet, ose me shiku shtpin e tyre që mos ju, dhe më thanë me stashqetsojnë rahat lëku në vetë për muhajgjiret, po kanë qenë me dashurit plot dhe i kanë pranun shpite tyre me dashurit plot. Wa ju thiru në alë enfusihim, wa le u kane bihim khasasa, edhe i kanë dhonë përparësi të tjerve për para vetë vetës, dhe më thënë i kanë dhonë përparësi vlezrëve të tyre muhaqirë për para vetë vetës, edhe në qofse kanë qenë në nevojtë madhe ose në ngushticë. Wa men ju ka shuhë hanefësi hi, fa ulajke humul muflihun, edhe aj i cilin brohet prej kopracisë, Ata janë të shpëtuarit, dëmë thënë ata të cilët nuk kanë kopratësi, edhe kjo është mirësi vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala, ata janë të shpëtuarit, dëmë thënë që dhe ta rrinë shpërblimin e Allahut. Pastaj, Allahu i përmenë të tjerët, mas muha gjirëve dhe në sarve, thëtë, Walledhina gja u min ba'dihim, pra edhe ata të cilët erdhen pas tyre, Jekulune, Rabbe në gëfirlëna, wali ikhwaninë lëdhine sëbëkuna bil iman. Thonë, o zotë, o zotë jonë, në falëne edhe vëlezërit tamë që në kanë kalune iman. Wala të gjalë fi kulubina gillën lëdhine amanu, edhe mëzban, asë një mendim të keqë në zemrat tonë, ose asë një të keqë, asë një urejtje, Për ata që kanë besuar, Rabbana inneke raufur rahim, o Zoti jon ti je falës dhe i mëshirshëm, do të thënë i butë dhe i mëshirshëm. Kjo do të thotë se të gjithë të tjerët pas sahabeve e kanë obligim që të luten me të mira për sahabët, do të thënë kur i përmendin, të çojnë lutje për që Allahu të jetë i kënaqur me ta edhe mos ken as një pik urejtje në zemrat e tyre ose as një pik dyshimi për sahabet si, si qka than Allahu këtu wala te gjal fi kulubina gillel lilledhina amenu mos ban në zemrat tona urejtje për besimtart dhe më than qëllimi është për sahabet kurse aj që ka urejtje prej, për sahabet aj nuk është besimtar dhe më than e është kafir me argumentin e ama pavse më çe përmendëm se Allahu ka thën, li thënë li yridha bihimul kufar, domethën se ti se ket e urrejnë mosbesimtarët. Domethën vlerën e sahabeve e urrejnë vetëm mosbesimtarët. Prandaj ata të cilët kanë urrëtije për sahabeve, për sahabët nuk janë besimtarë. E ket vler gjithashtu e ka vërtetuar edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe ka të regu se se cili shqetsim ndaj sahabeve, du më thënë se cila shtoj gjë që është e keqe, qoftë me zemër ose me gojë ose me ndë një vejpër, kunder sahabeve është prej harameve matë mdoja, si që transmiton Ebu Saeed el-Khudri radhi Allahu anhu, i cili thotë se i dërgumi Allahit sallallahu aleyhi wasallem ka thanë, La të subbu ashabi, mos i shani sahabet e mi, mos i shani shokt e mi Fëwell edhi nefsi bi edhi, pasha atën në dorën e të cilët është shpirti im Leu enfeka ahadukum, mithle uhudin dheheba Nëse dikush prejush, jep sadaka, jep lëmosh, ari, të më thënë flori Sa kodra i uhudit ma blegë mdu ahedihim wala nsiifa nuk mundat me mri as aksa kandon ata me nje grusht ose gjysm grushti do te edhe nëse të tjerë mas sahabeve japin në rrugën e Allahut ar just pasuria e dhe më e vlefshme do thon sigur nkon ton që pasuria më e vlefshme ose siç thon edhe në kriza do thon njerzit me investuar në arin flori që mos mi uhun pasuria, pra derin kohë në ton, e, ari logaritet pasuria ma e vlefshme. Edhe në qofë se dikush jep ari, sa është kodra e uhudit, kurse kush ka qenë në medine e ka pa kodrën e uhudit, edhe nëse jep aqë, prapë nuk mundet me mri sa kam dhonë sahabet, dëmë thënë grunë ose milë, vetëm me grushtat e tyre, ose as gjysë më ne asaj. Dë thëtë vlera e sahabeve është E, madhështore. Nuk ka asë një njerë edhe dëmë thënë ka i gjma të ulematë, dëmë thënë kretë djetarë të e këti umetit, thonë se ma i dopti prej sahabeve, ose ma i vogli prej sahabeve, është ma i vlefshëm se kush do tjetër ma styre që oftë prej tabinve ose e të bat tabinve, edhe nëse është prej më të vlefshmëve. Dë thëtë ma i e më i voglin vlerë prej sahabeve është më i vlefshëm se kush do të jetë pas tyre. Atëherë duhet ta dimë kush quhet sahabi. Do thonë kush është prej sahabeve. E definicioni që e kanë thanu lemat, thënë ulemat, do thonë për atë se çka është sahabi, thonë më do thonë kush e ka takuar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam duke qenë besimtar në të dhe ka vdekë si besimtar. Dëmë thënë, se cili njëri që është taku me pëngamerin sallallahu ane në sellem, që oftë kod gjatës e kod skurt, që oftë edhe vetëm një moment që e ka taku pëngamerin sallallahu ane në sellem, dhe në atë moment ka qenë besimtar, dëmë thënë, i ka besu pëngamerit sallallahu ane në sellem, edhe e, derin fund tjetës, ose dëmë thënë, ka vdekë si besimtar, pra e ka taku Allah anë si besimtar, ai sahabi, edhe kjo vler mjafton për për ata vetëm kjo që e kanë taku për nga merin sallallahu a njësillem, që ofta dhe një moment që kanë dëgju prej ti që e kanë pa moralin e ti sieljen e ti udhzimet e ti, që e kanë pa edhe bukurin e ti fizike edhe që e, janë knaq me ulljen me ta e kini pa edhe sot njerëzit dhe më thonë sësi lëvdohen nësë shohin një njerë të madhës, të njohur edhe sidomos të e, të ata që janë besimtare dhe dojnë diturin nëse shkojnë në vendet ku ka djetar e, edhe takohen me djetar ja përmenin së cilit njeri se e kam taku filanin edhe jam konë në derst filanit e paramendoni sahabet që janë ull në derstet e Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam dhe më thonë a ka vler a ka dhe një vepër që mundet me emri këta, dhe më thonë që janë ull në mësimet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe kanë mësuar prej udhëzimit të tij. Prandaj do të thon prej obligimeve që i kemi ndaj sahabeve ose do të thon hakui sahabeve që është obligim ndaj ne, është obligim për mi ne. Një një prej tyre është që ta kemi zemrën të pastër ndaj tyre. Do të thon që mos kemi diçka prej urrëties, siç u përmend në ajetet të maherëshme si Allahu i kalifdu vetëm besimtartë të cilët thonë uela të gjalë fi kulubina gille lillë dhina amenu dhe më thënë mëzë ban asë një loj u rejtje në zemrat tona për ta rabbena inë në kera ufer rahim dhe më thënë o zotë jonë të je i bud dhe falës edhe gjithashtu në ajetin e parë që e përmendëm si ka thënë Allahu për mirësi të sahabeve ma në fundë thët, li e ghida bihim në kuffar, dhe thët që këtë qështje e urejn mëzbesim tartë. Edhe dëmë thënë sahabet janë generata ma e vleshme, si qka ardhe në për hadithe, edhe janë njerëzit më të pastër, si ka thënë, Abdullah ibn Mesudi radhi Allahu anhu, thët, inë Allahe në dharafi kulubil ibad, dëmë thënë Allahu i shikoj zemrat e E Edhe i gjeti, mir, e gjeti, dëmë thënë, ose zgjodhi zemrën më të mirë, zemrën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Edhe e bani atë, dëmë thënë, partës të mesajit të ti, ose të shpallis të ti. Pastaj, thumë me në dhara fi kulubi l'ibad. Pastaj, i shigoj zemrat e robërve. Fe uvegjët e kulube, ashabihi, khajrë e kulube. Edhe i gjeti zemrat më të mira, zemrat e sahabeve fegjalehum në sara dini hi, edhe i bani ata në dihme së fesë ti. Dëtët, Allahu i ka zgjev njerëzit më të mirë, që t'jen shëqrues të njeri u të më të mirë. Dëmë thënë, këj umet, umet i Muhamedit sallallahu a ne më sëllem, e ka pengamerin më të vlefshëm. Edhe umet i si til është umet i me vlefshëm. Dëmë thënë, umet i me mirë ndër të gjithë popujtë. Edhe kurse sahabet, jan pjesa më e mirë e këtij umreti më të mirë gjithashtu përveç pastërtisë së zemrës gjithashtu duhet me pas edhe pastërti të gojës ndaj sahabëve do të thonë që mos më thal asgjë të keqe për sahabët por vetëm më i përmend mirat e tyre megjithse do të thonë nuk mund të më ujet diçka e keqe për sahabët por ka do të thën kur themi se mos mu mos mu than asgjë keqe do thot ato shpifje edhe ato fjalë që i i thon njerëzit ë do të thën nuk lejohet të përmenden për sahabët siç është pyet Imam Ahmedi rahimahullahu ë është pyet për disa hadithe që i kanë transmetuar atko që kanë fhol keç për disa sahabë edhe e kanë pyet se çfarë mendimi ke për ta Ka, kurse ima Mahmedi e ka madhru shumë këtë qështje, edhe e ka mëhu, dëmë thënë, me të madhe, edhe i ka thënë ati, ema ene, dëmë thënë, ti pëmpyt mu, ka thënë une, ato hadithë i kisha mëhu për njerëzit e thjeshtë, e jo për sahabët e pengamerit sallallahu aleyhman sallem. Dëmë thënë, disa fjalë që i thënë disa mosbesimtar, për aty në që pretendojnë se janë muslimanë, Pra, ato fjalë nuk thuhen asë për një njeri të thjeshtë, e jo për sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Mirë po në përgjësi, dëmë thënë nuk i lejohet njeri u të thojë asgjë, për, thënë, asgjë të për sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, se në realitet, dëmë thënë ofendimi edhe nënçmimi i sahabëve, e, ashtë indirekt ose direkt nënçmim për pengamerin sallallahu aleyhi vësallem. Prandaj kët çështi e kanë kuptuar shumë mirë dietarët edhe e kanë sqaruar, sepse dihet se njeriu shoqërohet me ata, do të thonë, i zgjedh çogt që pajtohen me natyrën e tij, do të thonë që janë të njëjtë. Edhe si thon në shumë popuj, edhe në popullin ton thon se ëh, pro njeriu në një sipas shoqërisë. Edhe ata që mundohen minencmues sahabët, të cilët e i ka lëvdu Allahu Kur'an dhe kjo më mjafton. Ësë fraqë Sheikh Muhammad ibn Hadi, hafidhuhullahu, do thot më mjafton për sahabët vetëm jeta e tyre. Do thon nëse mësojm jetën e tyre, më mjafton kjo lëvdat për ta. Mirpo për vetë kësaj do thot shohim ajete të shumta për Allahu subhanahu wa ta'ala që i ka lëvdu sahabët Edhe më së kсаj nuk askut, e, të thot tjetër, vetëse, i mbetet askujt, çka të thotë tjetër, përveç se ti përmendësh mirat e sahabeve dhe asnjë të keqe mos thoje për ta. Dhe kjo është një prej e, obligimeve që i kemi për sahabët, është që të përmenden dhe të përhapen të mirat e tyre, edhe mirësitë e tyre, domthon të përmendet lufta e tyre, sakrifica e tyre, të përmendet ë, do të thonë shpërndarja e ditoris i patetit tyre është gjithmonë radh, sepse edhe kur tregohet, tregojnë këto të, regohet, të mirat sahabeve dhe përmendet jeta e tyre, kjo gjithashtu i nxit njerëzit që ta që ta kapin këtë islam më fort, edhe që të hyjnë në islam ashtu si si kanë qenë sahabët ose të unjajnë atyre. Do thotë ka ka disa vepra që janë bërë që kanë ndodhur me sahabëve që kanë ndodhur mosmarrëveshje, të cilat janë normale për njerëzit, mirëpo për të gjitha ato, ë do thot të thotë të gjithë janë të arsye tum, sepse ata punë çka i kanë bë, i kanë bën me ijtihad dhe kanë pas qëllim të arrijnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe më thanë qëlimin e kanë pasë për mi afru Allahut edhe mënyrën se si e kanë ba e kanë pasë sakt pra i qtihadin e tyre me gjitha ta edhe ata jam njerës pra te akidja e hlisonetit nuk ka nuk besohet se dikus është t'i pagabushëm përveç për nga merit as kus tjetër nuk është t'i pagabushëm edhe sahabet dhe më thanë disa prej tyre kanë gabu në iqtihadin që e kanë ban. Mirë pa, pengameri sallallahu alim sallim ka tregu se besimtari dhe në që është djetar, dhe më thamë, si që kanë qenë sahabet, kur mundohet për mëmrit e gjykimi i Allahut, nëse e qëllon ka dysh përblime. E nëse gabon... Mëllitim sallam. Mëllitim sallam. Mëllitim sallam. Nëse që dhonë ka dy shpërblime, e nëse gabonë ka një shpërblim. Dhe më thanë, ka një shpërblim për mundin që e kabonë dhe sinceritetin, kurse më katin ose gabimin e ka të falur. Dhe më thanë, sahabet, përmarë parasysh që ka ka ndodhë mes tyre, janë mes një shpërblimit ose dy shpërblimet. Dhe më thanë, disa prej tyre ka një, disa dy. Kurse aj që fletë kunder sahabeve, ka një mëkat ose shumë mëkate, do të thonë kodra me mëkate ose kufër. Edhe siç tham, do të thonë Allahu ka thënë radiyallahu anhum wa radu anhum wa, wa a'dallahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, do të thonë Allahu është i kënaqur me ta, edhe ata do të jenë të kënaqur ose janë të kënaqur tash, edhe do të jenë të kënaqur në ahiret me Allahun subhanahu wa ta'ala të cilve Allahu ju ka pregadit gjenete në për të cilat rjedhin lumenjë, khali di në fiha ebeda, ku do t'jen përgjithmon pambarim, dë thotë këta e ka thonë Allahu me gjithse e ka ditë se qka do të ndove me ta. Edhe në jetin tjetër ka thonë, wa ad Allahu ledhina amenua amilu salit hatimin hum, me gëfiraten wa e gjeran adhima, dë thotë Allahu ju ka premtu atyre sahabeve të cilët kanë besu dhe kanë bave e pratmira, Ju ka premtu falje dhe shpërblim të madh. Edhe ka thënë për ata, ula ikahumul mu'minuna haqqan, do të thonë ata janë besimtarët e vërtetë, lahum dhiratun wa rizqun karim, do të thonë ata kanë falje dhe e, furnizim të e, furnizim fizik, do të thonë në ahiret pranë xhenetin e Allahut. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa ta taala për ta ë do të thon për kohën që kanë qenë edhe për të ardhmen e tyre. Ka thënë min al-mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahu alayh, do të thon prej besimtarve ka disa burra të cilët e kanë zbatuar me sinqeritet at për të cilën ja kanë dhënë besën Allahut. Do të thon sahabët ja kanë dhënë besën Allahut, ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do ta mbrojnë dhe do të do të japin çdo gjë për për ta mbrojtë dhe për të ndihmua ta ndihmuat atë edhe Allahu thot prej tyre ka disa burra që e kanë realizuar, e kanë zbatuar tamam. Fa minhum men, do thonë po do thot, ata janë që e kanë zbatuar tamam premtimin që ja kanë dhënë Allahut. Fa minhum men qada nahbehu, do thonë disa prej tyre e kanë kryë obligimin e tyre, do thonë që kanë vdekë ose janë vran rrugën e Allahut. Wa minhum men yentezir, edhe disa prej tyre ka që presin, dhe më thënë, akoma janë gjallë edhe luftojnë në atë rrugë, uëma e betë delu të bdila, edhe ata nuk kanë ndryshu asë gjënë, dhe më thënë, asë prej fejtë së Allahut, asë nuk kanë ndryshu asë gjënë prej premtimit. Dhe thëtë, Allahu ka garantu se ata nuk ndryshojnë, edhe edhim prej historisë, dhe më thënë, se janë paracit bidatet ndryshme, edhe ndryshimet ndryshme, në fene Allahut, po asë nj Në asë një ndryshim të fes Ose në asë një bidat Ose shpikje që e kanë zjerë njerëzit Pra kjo është garanta që ju e ka dhonë Allahu Se ata derin vdekje Do tjenë të sakt në fejnë a Allahut Edhe në sunetin e pengamerit Sallallahu aleyhu a sellem Pra ndaj Kurse disa njerëz Si që janë shia të rafidit Thonë se sahabet Kanë bo ridde Dëmë thënë, kanë dalë prej fejsë, mazvdekjes për nga merit, sallallahu a.sallem E kjo, nuk ka dyshim, është në kundrështim të drejtë për drejtë me fjallën e Allahut s'fënë më të ala Po, si së thamë maherët, ata që flasin keqë për sahabet Nuk e kanë përqilim, dëmë thënë, vetëm sahabet Po e kanë qilim për nga merin, sallallahu a.sallem, edhe fejnë e Allahut Edhe thash, kitë qështje e kanë kuptu mirë djetartë Si, e, edhe e kanë sjaru, edhe kanë paralajmru për ta, si që ka thonë e buzura, e razi, e rahimehullah, dëmë thënë një prej djetarve të selefit, ka thënë ata, dëmë thënë, neve naka ardhë feja vetëm për mes sahabeve, dëmë thënë, gjithë që ka ka prej fejs, e kanë transmitu sahabet, kurse këta njerës që flasin për sahabet, dojnë mi, mi anullu transmitu esit ton, ose dëshmitar ton, e thënë ata, post e ka than ata që flasin keq për sahabet ata janë më meritor me folë kundër tyre sepse ata janë zindika du më thanë mëzbesimtar du thot ata e kanë qëllim me shkatru islamin duke folë keq për sahabet e pengamerit sallallahu aleyhu e sellem prandaj du më thanë jemi të obligume dhe kjo është një prej obligime vësë prej haku të sahabeve që e kemi obligim ne jemi të obligu mos me fol edhe mos me hi ose mos mu thelu në atë mos marveshje që ka qenë mes sahabeve ka ardhë një një të Omer ibn, ibn, ibn të Omer ibn Abdil Azizi rahimehullah dhe më thënë khalifi i drejt e, edhe i ka fol keq kunder Aliud radhi Allahu anhu dhe më thënë sepse A i Omer ibn Abdelazizi ka qenë prej Emevive, kurse Emevit Në filim të më thënë kanë bo luft me Alijun radiallahu anhu Edhe disa khalife prej tyre Kanë urdhru që në khutbe Të malkohet Aliju radiallahu anhu Kurse kur ka ardhë Omer ibn Abdelaziz E kanë dalukit Vepër të poshtër Dë më thënë që të malkohet Dikush prej sahabeve Edhe në vend të asaj që e kanë thonë ata kunder Alijut E ka vendosa jetin Uh, inna Allaha ya'muru bil'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, do të thënë Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi, edhe dhënie të uh, do të thënë afrme, të afërmëve. Wi'nha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, edhe ndalon prej uh, punëve të flliqura, edhe prej punëve të këqija, edhe prej pa drejtësisë, do të thënë deri në fund të jetës. Pra e ka heqë mallkimin kundër Aliu tradiyallahu anhu. Edhe ka ard njëri te e Termer ibn, ibn Abdul Azizi edhe ka i, ka fol keq për Aliu. Edhe ai ka thën ya ja, hadha, o ti, do të thon sigur që them ne. Ai i përkani atu fol. Ai ai di do të thon se përkan po për flet. Edhe ka fillu me do të thon me qërtu edhe ka vazhduaj aq gjatë që ai ka pasë dëshirë mësë mës të kishtë të qenë aty. Atëherë një tjetër ka mendu se ai është për krahas i aliut edhe fletë kunder muavijut, radhi Allahu anhu me gjmejnë. Edhe atëherë i ka folë për e, muavijun, radhi Allahu anhu. Kursa i ka thonë muaviju e ka, dëmë thënë, kunder shtarin fisnikë. Dhe më thënë, khasmuhu kerim, wa rabbuhu rahim. Ka thënë, kundërstari ti është fisnik edhe bujar. Kurse zoti tyre, edhe i muaviut edhe aliut, radhiallahu anhum, e, është falës, edhe është, e, është e, i mëshirëshëm. Ka thënë, ma dakhluke bejne huma. Dhe më thënë, atërë, pëseti hi mes tyre. Pra dhe më thënë, kundërstari i muaviut është fisnik edhe bujar. Edhe kundërstari aliut, është fisnik dhe bujarë, dëmë thënë Muaviju radhi Allahu anhu e ka dit vlerën e Aliut radhi Allahu anhu, edhe ai gjithashtu e ka dit vlerën e, e Muavijut, kështu që dëmë thënë mësë marveshën që e kanë pas, thamë ka qenë përshka këti qëti hadit që e kanë pas, Prandaj ask kurse Zoti i tyre është falës, edhe Zoti i tyre i ka garantuese wakafal të gjithëve, prandaj nuk i lejohet askujt të hyj në atthem. Po nuk mjafton vetëm mos me thol kës për sahabeve, për sahabet. Një prej obligimeve që i kemi ndaj tyre është gjithashtu edhe mi lvdum, edhe gjithmonë mi përmen me të mirë. Si ka thënë Imam Ahmëdi ose dikush tjetër prej djetarve, se ne distancohemi prej ati që flet kunder sahabeve, si dhe prej ati që nuk i përmend me të mirë. Dëmë thonë, nuk mi aftonë vetëm mos me folkeqë për sahabet, po gjithmonë duhet me folë mirë për ta, sepse për nga meri sallallahu alai me sellem ka thonë, khajrun në si kërni, dëmë thonë, njerëzit më të mirë janë generata ime. Ose në transmitim tjetër ka thonë, një njerëzit më të mirë janë, e, nje katate të cilët unë jam dërguar, do të thon mesin e të cilëve unë jam dërguar, ose ka thon khairul quruni qarni, do të thon gjenerata gjenerata më e mirës gjenerata ime, thum me ladhina yalunun, pastaj ata të cilët vinë pas tyre, pastaj ata të cilët vinë pas tyre, do të thon hadithi i njohur. Dëmë thonë, pengameri sallallahu a.s. ka të regu se ata i njerëzit më të mirë, edhe Allahu ka të regu si që i përmendë dëma jetet e më pashme, që do të thotë se ne e, nuk në mbetet asgjët tjetër përvecë se ti themi ato fjalë që i ka thonë Allahu edhe ato që i ka thonë pengameri sallallahu a.s. Ose në tjetër hadith është përjtë Aishja radiallahu anha, ka ardhë një njëri edhe dhe thëtë aqë që radhjallahu anë ha të regon se një e rije ka pytë pëngamerin sallallahu a.sallem ka thënë ejun nësi kajrë nëmë thënë cilit njërës janë matë mirtë ka thënë pëngamerin sallallahu a.sallem el karnu lëvi anëfihi dhe thëtë generata në të cilën jam unë thume e thani, thume thalith pastaj e dyta, pastaj e treta dhe ka thënë pëngamerin sallallahu a.sallem ashabi Emenetun li ummeti, dhe më thënë, sahabet e mi, shokt e mi, janë garancë për ummetin tim. Fe i dhe dhehebe ashabi e ta ummetima ju adun, dhe më thënë, kur të vdesin sahabet e mi, e, atëherë do t'i vi ummetit tim, e, ata që, dhe më thënë, që është përmend, që është përmtu, dhe të të të të përcarjet edhe mosmarvesjet edhe, dhe më thënë, inëranca e kështu me radhë, edhe problemet që ka në ardhë në ummet, ka në ardhë mas vdekje së sahabe se sahabiu i fundit ka vdek në vitin 110 si pas hijreti dëmë thënë 100 vjetë pas vdekjes për nga merit sallallahu aleyhi vësallem prej obligimeve gjithashtu e kemi që të dëshmojmë se sahabet janë generata më e mirë si pas këtyne argumenteve edhe të dëshmojmë se si që thamë, më i vogli prej tyre e ka vlerën më të madhe se kuç do tjetër, pa marë parasysi se qëfar vej pra banë, sepse si që tregumë pra nëse njëri u jepë, nëse një njëri tjetër përvec sahabeve jepë sadaka, sa kodra e uhudit me flori, nuk mundet me mëri atë sa kanë dhonë ata me një grusht, du më thënë grunë ose thekër ose kështu me ratë. <coughs> Gjithashtu e përmendëm se një prej, hak, prej haku të sahabeve është që, dhe besojnë se ata nuk janë të pagabueshëm. Do të thonë ka disa sekte dhe disa ose shumë shumë fe të tjera, të cilët besojnë për disa sahabe se janë të pagabueshëm, se e dinë ghaibin, do të thonë ose se ndikojnë diçka në fatin e njerëzve, kështu më radh, do të thonë gjithë ata janë kufër. Një prej e, hakit të sahabeve që e kemi obligim është ta dim se ata nuk janë të pagabueshëm prej hakit sahabeve është edhe më i dashurt ata të cilët i ka dashur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Do të thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka dashur të gjithë sahabët, se edhe shihet prej lvdatave që u ka bë. Do thon i ka dashur të gjithë sahabët, por në veçantë i ka dashur disa, siç janë gratë e tij të pastërta, nënat e besimtarve, edhe familja ti e tij e pastë. Në Në atë kohë, dëmë thënë, ka disa një, kurse prej gravet të ti, më e vlefshmja, edhe më e dashura të për nga meri sallallahu a.s. Ka qenë, ajshja radiallahu anha, e sinqerta, e bia e të sinqertit, e bia e buvekër e, e sidikut radiallahu anhu me gjmejnë. Në atë kohë, ka disa njërës të cilët kanë shpif për nënën e besimtarve, edhe kanë thonë se ajo ka ba zina. Edhe kjo fitne, edhe kjo sprovë për ajshen dhe dhe Allahua në ha, ka zgjatë një mujë. Sa që ajo, dëmë thënë, atë shumë është piklu edhe atë shumë ka qajtë, sa që i janë tha lëtët edhe nuk ka pas ma mundësi me, me qajtë. Edhe dëmë thënë, atë shumë është për hapë shpifja kundër sajë, sa që askush nuk ka ditë se qfarë qëndrimi, Me mbajt Së që edhe për nga meri sallallahu aleyhi vësillim I ka thonë Oja ishe Ka thonë nëse ke bën mëkat Pëndohu tek Allahu Edhe kërko falje Sëpse Allahu fal Nëse robi pëndohet edhe kërkon falje Atëhera jo i ka thonë Babës vete bubekrit r.aallahu anhu Ka thonë Ja e beti e gjib rasulallahi sallallahu aleyhi vësillim Dhe më thonë Përgjigju dërgumit Allahut A i ka thonë Un, un, un, oj bia ime nuk kam unësimi ju përgjigj për nga merit sallallahu a.s. Atër e ka thonë nonë zvetoj nonë përgjigj ju për nga merit sallallahu a.s. edhe a e ka thonë nuk kam sesimi ju përgjigj për nga merit sallallahu a.s. Atër e ka thonë ashe radhiallahu anha nëse uh, ka thonë une dëshmoj se Allahu e di që unë jam e pastor mirë po e di se në qofë se une ju them jam e pastor nuk do të mbesoni Nëse unë them se e kam bë atë që më akuzoni, do të më besoni. Edhe atëherë thot prej e vështirësisë të situatës nuk ju ka kujtu emri i Jakubit alayhi salatu vesselam, po ka thënë nuk kam tjetër çka të them përveç se atë që ka thënë baba i Jusufit Fesabrun Gjemil, Wallahu al Musta'anu alamat e sifun Dëmë thënë nuk kam tjetër përvecë se dëmaj dërim të bukur E Allahu më ndihman për atë që ju e thoni Atëher i ka ardhë shpalja për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem Edhe në visa e, ajete dëmë thënë Allahu e ka pastru ajshën radhi Allahu anha edhe mes, mes ty në përmenet një jetë që dhe ta përmendim ma vonë dhe thët e, kanardha jetët që e je kanë pastru ajshën dhe dhe Allahu anha edhe kur e, i është largu dhe më thënë vështirësia e shpalljes për nga meri të salallahu anhe sëllem i ka thënë e pëshiri e, dhe më thënë për, për gëzo ose gëzohu ojajshë se Allahu zbritja jetët që do të pastru edhe ka thënë ajshën dhe Allahu anha ma vonë unë e kam ditë se Allahu do të më pastrojë. Do të thonë e kam ditë se Allahu do ta largojë këtë këtë shpifje premje, por nuk e kam ditë se do të zbresë ajete në Kur'an që do të lexohen deri në ditën e gjykimit. Ë Ë atëher kur i ka treguar pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem se Allahu e ka pastruar, atëherë kan thonë Ebubekri edhe don të thon gruaja aty pra baba e nona i kan thon Ajses e të qohu dhe falenderojë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Ajo ka thon jo e, nuk e falenderoj askën tjetër përveç Allahut. Do të thon se nuk e pastroj askush tjetër përveç Allahut i Lartësuar. Dhe Allahu ka zbrit për e, gratë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ajete ku i ka përmend se janë të pastër të dhe e, të ndershme Dhe besimtare të nënstruar andaj Allahut Si ka than, dëmë thonë dhe t'i lezoj me shpejtësi Thotë ja e juhën nëbiju Kulli e zwajjike Thotë o, i dërbë O, pengamer Thuaj grave t'uaja I nkuntun në të ridhne El hajatët dunja vazine të ha Fete alejne u me t'i'kunne Dëmë thonë nëse edoni, e doni Jetë në kësaj dunjaje Edhe bukurite saj Atëhere hajdenit ju japë Prejtë mirave të dunjasë për u enqutun turidna allahu wa rasuluhu wad daral akhirah fa inna allaha a'ad lil muhsinati min kunna ajran azima por ne sejdoni allahun dhe te dërguarin e ti edhe sfin e ahiretit do me thën xhenetin ather di anise allahu ka përgatitur për ju e, shpërblim të madh edhe kta i ka i ka pyet do me thën këtë pyetje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gratë e tij duke filluar me ajsen radiallahu anha E, edhe I, i ka pytë, dëmë thënë, i ka alonë të zgjedhin edhe, edhe i ka thonë Për nga meri së al lëllohën se majshës radiallohën Ha, du me të bënë një pytje Por, mos në përgjigj me njëherë Por, me ndohë rëthësaj Edhe kur ja ka ledzu këta ajete Ka thonë, a përket të të mendoj Unë e du allohën dhe për nga merin Dhe shpina akirejti Dëmë thënë, nuk ka, pëse me mendu Ata du dënjona për akirejti Dhe <clears throat> Pasta e thëtë Allahu, janë njëse e nëbiji. Dëmë thënë o, gratë e pengamerit. Dëmë thënë, kusë bënë një të keqë për e jus, ajo do të keqë përblimin e dyfisht. Edhe kjo për Allahun është e letë. Thëtë, u eme njëknut, minë kunme, për kusë i nënstrohet Allahut për e jus, edhe pengamerit, sallallahu a nëmësallem, dhe bënë veprat mira, atëhere në do të jajapim, shpërblimin gjithashtu dy herë edhe e, për për ata për ato gratë, do të them që më përgadit furnizim fisnik. Pastaj thot Allahu ya nisa an-nabiyyi lastunka ahadun min an-nisa. Do themo gratë pejgamberit, ju nuk jeni sikur asnjëna prej grave, do të them të botës. Prandaj për uluni Allahut dhe i kam super disa Morale, prej tyre dhe thot rrinin shpite tueja, edhe mosu zbuloni si kun kohën e gjahiljetit, falenin amazin, jepenin zekatin, bindjuni Allahu dhe pengamerit sallallahu a.s.m. e kështu me radhë. Pastaj thot Allahu, innema ju rridu Allahu li ju dhjibe anë kumur rrgjë se ehlel bejt, wa ju tahira kumë tathira, dhe më thonë Allahu dhe që thja u largoje ju zdo të keqe, edhe të ju pastroje mës me pastrim të plot, o familja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Domthon prej grave edhe deri te gjith familja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Pastaj Allahu ka përmend një themir që e kanë pas vetëm ato edhe askush tjetër. Ka thënë wadhkurnema yu tilafi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma, domthon edhe për kujtoheni ato që lexohen ose që shpallen në shtëpijat e juaja. Domthon do të me ditë se një prej vlerave ma dhështore të gravet për nga meri cëllallahu a.s. ka qenë se në shpite tyre ka zbrit shpalja, ka zbrit kurani, dhe më thënë fjalë të Allahu të subhanu wa ta'ala. Inë Allah e kja në letifën khabira, dhe më thënë, këto janë disa jetë që e përmendin vlerën e gravet për nga meri cëllallahu a.s. Edhe, kurse atë shpifje të cilën e ka kundrështu Allahu të subhanu wa ta'ala, vazhdojnë akoma dhe kur sa atë shpifje ka filu, Abdullah i ben e, Ubej i ben Selul, dhe të kryesori munafikve në Medine, Allahu e Malkoft, a i ka filu me këtë shpifje. Dhe këtë shpifje vazhdojnë të përmendin në disa njerës, me gjithse, si që, tha, si që ka thona i sharadhi Allahu anha, dhe më thona Allahu ka zbrita jetë që lezojnë dherin ditën e gjikimit që e pastrojnë ata. Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe për ato ka thonë, ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala Inë nëllëdhine gjau bil ifki usbetu minkum, dhe më thonë ata që e sëllën këtë shpifje janë disa njerës për ju Dhe më thonë mesin tuaj, la ta hsebu hu sharrën lëkum, bel hua khajru lëkum Dhe më thonë mos e me ndoni se është e keqe për ju Për kundë razja jo është mirë për ju, likulli mri im minhum me këtese për minel itëm, kurse se cilit për e tyre, do t'i takoj më kati që ka e ka fitu, welle dhi te welle kibra hu minhum, le hua dhe bun adhim, kurse aj që e ka filu, dëmë thënë që e ka marrë atë hisen më të madhe, ka e, dënim të madhë. Për ndaj të thot nja, një prej obligimeve të sahabeve, një prej obligimeve dëmë thënë që e kemi në ndaj sahabeve të distancohemi prej atyre që e, i thon këto fjalë edhe që e, e pasojn këtë që do të ketë dënim të ashpër. Do të thon dashuria ndaj sahabeve është ndasuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kurse urrejtja e armiqjve të sahabeve është e, gjithashtu dashuri ndaj Allahu dhe pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem Prandaj një prej obligimeve është që ne ndëshmojmë tek Allahu së fëhëna oteala se i duham sahabët edhe imbrojmë edhe ilergojmë ilar, dhe më thënë shdo shpifje kunder tyre edhe distancojmë i prej se cilit që flet cfar do fjale dvogël kunder sahabëve që është e cuditshme dhe më thënë nuk është cudija për pasu e si të abdullajbën selulit O, e cuditshme është ata që thonë se janë pasues të sunetit, edhe falin flasin dë më thënë fjallë të njajta, si kur rafidit edhe shijat, edhe i përkrahin ata, edhe thonë se janë vlezrit ton, wallahi ata nuk janë vlezrit ton, ata janë armiqët e ton, sepse janë armiqët e fejt ton, edhe dëtët e, e cuditshme është për ata që thonë se janë pasues të sunetit, edhe imbrojnë, sulmu e si të sahabeve edhe flasin keqë kundër sahabeve dhe thot kjo është e, shkurtimisht disa prej obligimeve që ka i kemi edhe ndaj sahabeve radi Allahu anhu me gjmein e, edhe këto dhe më thënë si që përmendëm hakin e Allahut, hakin e pengamerit qëll Allahu në selim edhe hakin e sahabeve në realitet këto të gjitha janë hak e, i Allahut që i kemi obligime ndaj ti Mir po këto deri këtu që ai përmendëm janë pjesë të besimit, të akides. Kur së prej nesër ato që do t'i përmendim janë pjesë të praktikës. Do të thon për hakin ndaj disa njerëzve të ndryshëm që e kemi që i kemi. Do të thotë lutsimi Allahun që të na japë sukses për çdo gjë që ai e do dhe që është i kënaqur me ta, edhe që të largohemi prej çdo gjëje që Allahu nuk e do dhe që hidhrohet me të. Wallahu 'alem wa sallallahu 'ala 'abdihi wa rasulihī nabīnā Muhammad wa ākhiru da'wānā an alhamdulillahi rabbil 'ālamīn.